Цю плівку потім лікар може прокрутити стільки разів, скільки йому потрібно, з будь-якою швидкістю. Видно, як контраст проходить у передсердя, заповнює його. Потім відкривається мітральний клапан, кров потрапляє у лівий шлуночок, потім в аорту. При недостатності мітрального клапана видно зворотний плин крові зі шлуночка назад, у передсердя. Можна виміряти діаметр клапана для його протезування. «Фантастика!» – шепотіла Юлька. Якби це могли побачити наші студенти?» «Уявляєш, Юлько?» «Бо що з того малювання на папері?» Скільки не пояснюю, все одно хто зрозуміє, а хто й ні. Справді, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ви привозьте своїх студентів до нас. Ну, ніби на екскурсію, мовив на свою голову Ілля. А Софія одразу вхопилася за ідею. Ілля, хіба це можливо? Гадаю так. Можна спробувати. Троє-четверо студентів на два-три дні. Походять, подивляться. Але потрібно узгодити з керівництвом. З академіком Коржовим? А ми його знаємо. Правда, Юлько? Задерла носа Софія. Ну, дівчата, вийме Усі їх знаєте, усюди бували. Дні бувають вдалі і невдалі, щасливі і нещасливі. Цей день був вочевидь позначений в усіх гороскопах як особливо вдалий. Усе виходило. Академік Куржув саме приймав відвідувачів. Софія тільки поводця «Він у нас крутий, не лякає ля. сама боюсь!» Чомусь дуже хвилюючись переступила поріг кабінету академіка. Мнучи у роті слова почала пояснювати, хто вона така і чого хоче. «Диво-дивне!» Коржов згадав їхню зустріч. «Я пам'ятаю вас, Софія!» Андріївна, Софія Андріївна, ви викладаєте в медичному училищі десь на Львівщині, на Тернопільщині, саме так. То ви хочете показати своїм студентам наш інститут? Власне, так. Можливо, ви дозволите троє-четверо кращих студентів на кілька днів. Або на час Виробничої практики. Софія геть розгубилася і мимрила, немов першокласниця. Величезний авторитет цієї людини тиснув на неї брилою. Коржо зрозумів це і посміхнувся. Ідея цікава. Це було б прекрасно, осміліла Софія. Студенти побачать зовсім інший рівень медицини, такий, як у усьому світі. Ну, ще не зовсім, але майже так. Це їм допоможе. Підвищить ефективність, покращить якість. Софія знову збилася і зніяковіла. Та чого ви так хвилюєтеся? Гадаю, це цілком реально. Правда, у Києві чотири медичних училища, і ми не дуже радо приймаємо студентів на практику. Зайвий клопіт медсестрам скаржаться. На моїх не будуть. Ми братимемо тільки найкращих працьовитих. Ви не уявляєте, що для них це означає. побачити Київ, ваш інститут». Враження на все життя. Гаразд. Вважайте, що ми домовилися. Тільки що це вам дасть? Троє, четверо студентів